En kråka eller en snok En snok Eller kanske en blomma Ett sommarstänk I en bok Nå i Börjar i väster Och söder slutar i norr Virrig är jag av frågor Och halsen är fan och torr En luffare Som halkar förbi I vägarnas grus mitt hjärta är hett som en masång och kallt som ett fattigt hus.